Al optulea păcat de Tudor Mușatescu, adaptare radiofonică de Leonard Efremov. Stefan Balint A, am onoarea Da, bineînțeles ho, ho, dar a trecut un an de atunci Suntem doar în 20 iunie 1933 Da, sigur trimite mă acasă În Burevardului Șeliu Mulțumesc la Da, ce cu asta ta? Nu mai sună când bați nu Tu erai barbule da. Un moment te rog mai am numai câteva fraze și termin în dată de scris articolul ăsta. Dă-mi o rog. Uite aici. Am luat trei ca să nu te mai deranjez. Sprende de Paris-ul seara, Privit așa de la etajul 5. Da, mă, unde Ah, Da, am uitat la slujbă, că azi joi, joiare și după amează. Știi că moneda de doi franși pe care ai aruncat-o adineauri în stradă orbului cu acordeon, am găsit-o eu. Mm. Da, el tot nu vede ce face cu banii. Mm. Mai mult. Gata. Bine că a dat Dumnezeu că mă plictiseam. Tac, de un ceas. Ce-ai scris acolo? Un articol de probă pentru o gazetă. Da, ah, da, sigur, era cazul să ajung și acolo. Da, nu știu dacă... Totuși... O să mă angajez până la urmă. De ce, mie? Că ăștia angajează câteodată și gazetări de talenze. Da, dar francezii am impresia că se vor lua severe în privința muncii străinilor în Franța. Mm. Nu mă simt vizat. Eu da. Să te să mai muncești, mă. Barbule, mm. să știi că mă gândesc foarte serios să mă reîntorc în țară. Ce? M-am săturat de viața asta nesigură între străini, ăștia care te privesc de sus ca pe unul care le rup de la gură. De ce ai venit aici? Pentru că în 1918, când m-am întors de pe front acasă, singur, sălbăticit de tranșee, cu gustul acela de pământ crud în gură, pe care numai cine l-a mușcat, amestecat cu sângele lui, îl cunoaște, am găsit o altă lume, o altă moral, o altă viață. Uh -huh. În pe care le visam, devastați de dor, în zilele fără dimensiune ale războiului, mama murise între timp în orașul ei de provincie. Uh. Creditorii vânduseră casa și... Pusese îngropată din subscripție publică cu patașca primariei. Uh, din elele mamei că mi mai practic l-a pierdut la cărți. Din ultima soldă de demobilizat i-am împreșmuit mormântul mamei și am venit la București. Mi-am terminat studiile și am început să lupt. Am scris, am vorbit, m-am zbătut zile, ani. Dar din urnele nerușinării și ale corupției au paiațele ca maimuțoi din cutiile cu surprize. Briganzii războiului scoteau beneficiile în fața nemâncaților. Tâlharii circulau liber. Un vânt de pierzanie scutura conștiințele ca frunzele toamna. Ce mai putem face? Eu și alții ca mine. Să renunțăm? Să capitulăm? Mm -hmm. Ca de câțiva ani să vrei să te întorci pocăit. Acum mă întorc în țară ca un simplu particular. Fără veleități, fără ambiții și... Mai ales fără niciun ideal. Fii, tu care ai fost steau unei generații. Păi n-am făcut eu mai bine că am rămas anonim de la început. <laughs> <laughs> pentru mine e un mister. Cum ai putut trăi tu, Barbule, la Paris? Să știi că și pentru mine a fost unul la început. În primul rând mi-am vândut ornamentele. Ceasul, inelul, ori de aur. <laughs> M-a trebuit să muncesc. Aveam două trebuia să mă hrănesc cu ele. Așa că m-am apucat de brici. Blazonul meu făcea impresie Le prince barbuie era primit peste tot Dansator bun frecventam ceaiurile dansante Dansam un chimic cu gază Și îmi făceam suma pentru trei zile la bufet Pe urmă S-au schimbat vremurile A început inflația de prin străini Odată dată mi-aduc aminte Am fost într-o deșa atât de mare Că 8 zile n-am putut să-mi cumpăr monocul Care mi se spărseze oh, oh. A noua zi, în disperare de cauză, am pus geamul de la ceas la oci <laughs> Și fiindcă aveam din nou, mă rog, am fost invitat iarăși la masă <laughs> Prin urmare, erai de neserie invitat Da Și ia spunem, ce o să faci în țară, dragă Nu? Hm? Știu eu Probabil că o să-mi iau o catedră într-un oraș de provincie. Da, da, da, te și văd peste câțiva ani cu poreclă, cu genunchi la pantaloni <gântări> Și cu ochelari plăznini de dioptri Pe păi să i visa să tu, Haos! apucă de cel puțin de gazetărie, ca experiență, ai talent Ia uite la bica și-a făcut drum cu coatele, cu tocul, dar și-a făcut Din codică, paraschiv, fundul clasic și urma catalogului a ajuns astăzi Bartolomeu Zalaru. temutul polemist național Bică da. nu scrie rău Tu scrii mai bine, mă, Și la noi în țară polemiștii numai de material nu se pot pânge Unde bagi a scoți un subiect de guler. Ce oră? e? <laughs> Pe... Șapte și, jumătate. Șapte, da, și jumătate. Trebuie să mă duc la redacție să duc articolul Mergi cu mine, Barbule? Păi să te aștepte. pe la uși, prefer să te aștept aici, într-un fotor să știi că trebuie să vină și Mona acasă Nu-i spune încă nimic despre ce-am vorbit Am înțeles, orvar, orvar. <sus> <sus> Intră <sus> <sus> <sus> Bună seara Rabela, când te-ai întors la Paris? Azi dimineață Și primul drum, precum vezi, îl fac aici Da, da, da Ștefan a plecat de două minute Vă zic că nu s-a schimbat nimic aici În patru luni de când lipsesc mm -hmm. ha, Nici chiar tu, barbule Aici am lăsat, aici te găsesc mm, schimb, tu ești de nerecunoscut Te-ai făcut și mai frumoasă <laughs> Și tu și mai galant Voi ce mai faceți? Mm. Spune-mi ce mai faci tu mm. Am colindat. Parcă pleca să-și în Italia, nu? am stat numai două săptămâni uh -huh. la Saremo. Apoi m-am dus la Monte Carlo, pe urmă la baden baden M-am mm, dar... înțeles din cazinou în cazinou. Și rezultatul? Mm, mai bine nu mă întreba. Oh, Te-ai La os. Eh, și cum n-ai găsit tu nicio posibilitate să te refaci? Ne? Din ultimele resurse mi-am luat biletul de tren și... Iată-mă. Și? Mai am câteva rezerve aici la bancă, cât să mi ajungă să mă întorc în țară. De ce vreți, dragă? Și tu te întorci? Dar ce va găsi pe toți? Te vă bulucit înapoi spre glia strămoșească, De a? ce Și Ștefan vrea să se întoarcă? Imaginează-ți, noroc că e să. Care e nevastă să? Cum care? Ce, tu nu știi că s-a însurat? Ștefan? Da. Nu. Nu, nu știam. mi-a spus că s-a scris literia? Nu am primit nimic. Da, probabil că nu te a mai ajuns scrisoare scrisoarea din urmă. Da, draga, a făcut și această ultimă prostie. Când? Acum trei luni. Va se zice că la o lună după plecarea mea. Mm -hmm. Atât de puțin i-a trebuit ca să mă uite Nu trebuia să pleci, draga Arabel Am plecat ca să mă verific și să-i las și lui timpul să facă. Așa? Îi află că în dragoste verificările astea nu sunt bune niciodată Dragostea o fi ea în partidă dublă, dar nu e contabilită. Stefan nu mi-a spus niciodată că mă iubește În schimb, mi spunea 1200 de de ori pe zi Nu era suficient Și tu nu știi? Ba, da, dar așteptam totuși să-mi spună măcar un cuvânt E, ce bine. așa fânică în nostru. Eu și aici a trebuit să fiu original S-a căsătorit din filantropie Nu iubește? Singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat ești și tu, Și sunt convins că te iubește și asta. Și ca să-mi o dovedească și mai bine, s-a însurat nu, nu, nu, s-a însurat ca să se constrângă să renunțe la tine Da, da, frumusețea și strălucirea ta îl făceau să fie convins Că tu ești destinat unei existențe pe care el nu ți-o putea da să niciodată Să-mi spus măcar că mă iubește Da, ia spune, tu, tu l-ai iubit? De deci aceea m-am și întors la Paris Mi-a fost dor de Ștefan hm? Și cu cine s-a căsătorit? Cu o profesoară de matematici, Mona Băjănară hm. Trebuie să fie foarte frumoasă. Mm, mai curând distinsă. Tânără? Spre 30. Ah, probabil că e foarte bogată. A, da, bogată lipită pământului. S-a îndrăgost ideea. E oh. măcar atât. Atunci de ce a luat-o? Find ca o un bărbat. A mai fost maritată. Nu, a iubit un bărbat fără măsuri de prevedere. Dramă obișnuită. Când i-a spus că dragostea lor a rodit, tipul ah. a dispărut fără urmă, iar Mona, după o scurtă și prematură trecere printr-o clinică de maternitate, <laughs> gonită și blestemată de părinți, a fugit la Paris ca să-și spele rușine în Sena. S-a aruncat în Sena! E, cum era să aibă Ștefan atât noroc? Nu, nu, nu, l-a cunoscut în parc Maunso. Mona i-a spus povestea vieții ei și a doua zi hotărârea lui era luată. Mona trebuia salvată de la moartea morală care o pândea. Da. să-i se redea încrederea în viața pe care o izbise atât de nedrept și de violent. Rezultatul peste o săptămână era martor la căsătoria ce miră dintre ea și Fănica. Și Mona știe de ce s-a însurat Ștefan cu ea? E prea inteligentă ca să nu bănuiască. Îmi pare rău de Ștefan. A, trăiesc foarte bine împreună. Câștigă și ea că e funcțională la o societate. El cu gazetăria și cu agenția lui de presă, ia cu... Și tu ce mai faci, barbule? Păi, din când în când câte o criză de angină de piept. Încolo tot ce știi. Ah, Bună, seara. Sărăt, Bună seara! Să vă prezint doamna Monabalin, doamna Rabela Irian. Oh. Doamne? Doamne? Îmi pare bine că în sfârșit am și eu plăcerea să te cunosc Ștefan ne a vorbit atât de mult și de frumos de dumneata Am fost foarte bun prieten Ați fost, cred că sunteți încă Și prietenii lui Ștefan sunt și prietenii mei Dacă acceptă, bineînțeles Mersi Ștefan ar fi vrut să-ți anunțe căsătoria noastră Dar nu știa unde o să, fie, o să fie foarte încântat când o să plecăte în altă. Oh, din păcate, rămân foarte puțin la Paris. O nouă călătorie. Zilele acestea mă întorc în seară. E o călătorie de afaceri. Se duce să vândă ce i a mai rămas de moștenire. Aflat că stă prost cu finanțele Cazinoul din Monte Carlo. Oh. Oh. Știu de la Ștefan că vă place foarte mult rocul. Mai mult emoțiile lui, câștigul mă lasă indiferentă. Oh. Și paguba la fel. Paguba te lasă săracă, dragă, nu indiferentă. Îmi pare rău că nu mai pot să-l aștepte, pe Ștefan. Am o întâlnire. Dar nu se poate să pleci până nu bine Ștefan, tocmai el să nu te vadă Nu pot us? contramanda întâlnirea Atunci, vină astă seară să iei masa cu noi da? Bine, vin cu plăcere Te așteptăm cu bratele deschise și cu masa pusă Fără ceremonie, ca între prieteni, Ești da? Ești foarte drăguță, feliseară atunci Au revoir, barbule Au revoir, șerii, au revoir, au revoir. femeie Da, Mona Mona dragă mm? Iartă-mă că mă amestecă că o chestiune atât de delicată Niciodată nu e bine să aduci în casă pe fostele iubite ale soțului Da, da, da, Rabela e o femeie frumoasă și revedere, ei nu poate să-l lase indiferent Știi doar că a ținut la ea, nu? Ștefan, nu ți-a ascuns acest lucru niciodată, nu? Nu, sunt foarte mișcată, Barbule, pentru dovada de prietenie pe care mi-ai dat-o acum, Da. Să știi că spun exact ce gândesc He, dragă Mona, eu trebuie să plec ei, Păcat, păcat că nu rămâi nu, nu, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, am o chestiune importantă de rezolvat să Să plec de la agenție ah, Și pe mine m-a preavizat la societate Ce ne facem, Mona? Ne descurcăm noi Poate obținem carte de travai no, Se va acorda foarte greu și numai în cazuri excepționale Să știi că sunt destui șomerș aici Cred că va trebui să ne întoarcem în țară Dacă trebuie să ne întoarcem Ne întoarcem? <laughs> Mona, Mona Astă seara aș vrea să Aș vrea să ieșim în oraș Imposibil! Astă seară avem musafiri la masă. Ți-am pregătit o surpriză A, observ! Dar pentru cine-au tăiat când? Ghiici! Bărbat? Din contră, foarte femeie! O cunosc? Vine de tot E, frumoasă? Mai frumoasă decât mi-am închipuit Arabela Arabela? A fost adineauri să te vadă și am invitat-o ah. la masă Știam că o să-ți facă plăcere Spune-mi, Mona, hmm? ce impresii ți-a făcut? Exact aceea pe care o aveam din descrierile tale. Excelentă. Da? Eu. Cine? Domnul Jean da. Panțeru? Da, sigur. Sigur că mă amintesc. Cu plăcere, domnule Panțiru. Astă seară mi-ar fi nițel mai greu. Am musafir la masă. Ești chiar la portar? Bine. Bine, atunci poftim, te rog. Jean Panțiru, ziarist din București. Are să-mi comunice ceva extrem de urgent și important. Habar n-am cine e. Cât stai tu de vorbă cu el, eu mă duc să-mi schimb rochia Și te rog să te bărberești imediat și să-ți schimbi costumul. Nu vreau să prea dar, că de când te-ai nu mai ești pochet. Poftim, domnule Panțiru. Mulțumesc că... Vă mulțumesc. mulțumesc. Ia loc, te rog. Mulțumesc, Maestre, eu sunt... Cum să vă spun? Un om direct. Îmi place să... Vizita mea are, cum să vă spun, două scopuri. Unul de ordin sentimental și altul de ordin practic. E atunci e mai practic să începem cu cel de-al doilea. Am să vă rog să-mi dați voie totuși să încep cu primul. Mă rog. Acum nu știu S-ar putea să nu vă mai aduceți aminte de mine -mi Eu putești... sunt unul din cei mai convinși admiratori ai dumneavoastră hey. Încă de pe vremea când ați început gazetăria în țară da, da. În 1923 oh, oh, oh. Am fost chiar colegi de redacție la Torța Colegi de redacție? La da? Torța? La Torța, eu lucram la administrație, eram un mic Stai, azi, mic, mic, blond, blond, așa da, și, da, și, da. și ciupit de vărsat Spuneți-mi, vă mai aduceți aminte de mopsul? Băiatul cu cafelele pa cum să... Exact, eh, eu sunt da. Eu sunt, eh, sigur, ceva mai puțin mops da, da, da, da, da. Dar tot eu sunt da, da. <laughs> Și urmele de vărsat au dispărut, așa că da, da, m-am schimbat, da, da. A, -am schimbat puțin acum, de atunci. acum te recunoști. În 1931 am fost administrator general la Stindardu Da în sfârșit, veniți și mie rând să stau la birou și să beau cafea Da, și <laughs> Cum să vă spun, v-am urmărit mereu activitatea, să știți Nu mai spun da. Să știți că eu credeam că Zelaru se gândise la mine Tocmai pentru asta mă aflu acum la dumneavoastră La toamnă La toamnă Zelaru și cu mine Putem în sfârșit să scoatem gazeta pe care am vizat-o o gazetă scrisă de cele mai independente condei Vrem să lovim acolo, știți unde, acolo unde trebuie Să spargem toate bubele care pregătesc septicemia conștiinței naționale Și chiar conștiința națională îi punem titlu Da, da, da, în țara noastră e într-adevăr nevoie de o vastă campanie de asanare morală Așa este Conștiința națională, organ independent de asanare morală. Perfect, subtitul, perfect. Eu vă doresc succes din toată inima. Și noi dorim să vă avem în fruntea noastră. Pe mine? Codirector, alături de Zălaru. Cum? A? Aceasta este rugămintea lui și a mea în același timp, scopul practic al vizitei mele. Să știți că totul e pregătit. Avem fonduri. Și cine de cine fonduri? cine? ul Izalaru. Borcanescu Branț. Oh, Marele oh. industriaș. Acela cu fabricile de ghete, cu tăpăcăriile. Cu... Dar de când, când s-a însurat Bica? Deocamdată nu e. cum să spun, e numai logodit ah. E logodit numai. nu o facem imediat după apariția gazetei. Maestre, te rog. Vă așteptăm. Așteptăm să pornim la lucru Bine, domnule Panțeru, În principiu, sunt de acord Vă mulțumesc Peste două săptămâni voi fi în țară Vă, mulțumesc. vă rog să credeți, este că sunt fericit Domnule, vă, vă salut, domnule director Mi-a dat să vă amăzumă, salut La revedere da, La revedere, da. La revedere la București Maestri, la revedere, la revedere Ești singur? Da, acum a plecat și domnul Panțeru. Ce vrea? I-a propus codirecția unui cotidian care o să apară în toamnă la București. Ție? Da. Alături de Bartolomeu Zălaru. Dar cine e Bartolomeu Zălaru? E cel mai bun gazetar pe care îl avem astăzi. Ah. Am fost colegi de școală pe vremuri. Felicitările mele și să fie într-un ceas bun. Și spunem de te rog, la cât e susa la belei să vină la masă. A, trebuie să sosească. Vai, și nici nu te-ai Uite, în două minute sunt gata. Până ești gata, mea. termin eu să aranjez masea, bine, da? Bine, bine. Doamna, am atus aceste flori și o scrisoare pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc, mulțumesc. Ah, vă rog să mai iertați, dar unele treburi mă rețin. rog mm -hmm. încă o dată, Arabela. Da. Parcă a sunat cineva. Arabela nu mai vine la masă. De unde știi? Uite, mi-a trimis florile astea și scrisoarea. Da. Vrei să mâncăm? Te cred. Salut! Salut! Salut. Eh, da, arabe la unde Nu mai vine la masă. Da, nu nimic, în schimb am venit eu. Alo? Da, Bucureștiul. Aici redacția ziarului Conștiința Națională. Nu, domnul director Ștefan Balint n-a venit încă. Nici domnul director Bartolomeu Zalaru. Cine? Ah, da, da, da. o să comunic. Bună ziua. Ah, Neaduță, ce-i întârziat atât? M-a ținut un ceas la radoș pentru telegrame, domnișoară Silvia. Am găsit flor, dar scump pe foc, să știți. Violete, decembrie Vai, da, ce frumoase sunt da, La trei florării am fost până am găsit Neatăța, vrei să-mi aduci da. un pic de apă proaspătă? Da, numai decât Hai. Eram sigur că tot pe masa al domn director Ștefan Balint ajunge. E o mare diferență între el și zălarul Nu știu ce diferență o fi, dar asemănarea nu e niciuna Și la scris se deosebesc Păi da, ce ăla scrie. n-are <gântu -i> păi, nicio compunere, domnișoară, Silvia. Ascultă-mă pe mine, care acum, de când am intrat în presă, citesc seara toate gazetele, să știi. Și <gântu> să nu aici Ce că cereți avalzuri. Dacă n-aveți, răbdați! Dumneata, ce cauți aici, domnișoară? <gântu -i> ce? La mine e birou de copiat acte. Domnul director Balint mi-a dat ordin să-i bat articolul la mașina aici, ca să nu-l vadă nimeni. Du-te în podzi. Dacă n-ai loc în altă parte. Și tu? Da. Tu ce cauți aici? A, am adus telegramele de la Rador, domnule director Zala. Da. Ei, și? Trebuie să stai să le păzești? Nu. De ce n-ai luat și loc în fotoliul meu, hă? Faceți bunătatea să mai mă cu șuetele în biroul meu. Toată ziua stați de vorbă. Nu munciți, nu faceți nimic. Nimeni nu face nimic la gazeta asta. Eu sunt de toate. Și servitor, și tipograf, și redactor, și dactilograf. Ghetele! Nu vreți să vi le fac tot eu? Mișcă! Și cheamă pe panțărul în un Da-ți-vă Și... Dumneata să-ți baz mințile în cap, domișoarea. Sâmbătă după masă ai lipsit de la serviciu. Sâmbătă după masă am fost liberă. Ai fost la Balint acasă. m a chemat să-mi dicteze ceva. Uh -huh. Și dictează bine. Într-o zi o să te chem și eu la mine acasă. Să-ți dictez și eu. Sâmbătă. Sâmbătă asta, de exemplu. Nu pot să vin, domnule director. E, vin interes de serviciu. Îți dau ordine. De orele mele libere dispun numai eu. Și Balint? Domnule director, Ștevan Balint este singura excepție. Zău. văz vâzdoagele astea de pe masa lui de la cine sunt? Nu știu. Le-a adus un comisionar pentru domnul director Balint. Haide, haide. Ia florile de aici și să-i le trimiți acasă. Aici nu e budoar. Aici se muncește, domnișoară. Hai, hai, du-te, du-te și vezi de treabă. Da, domnule Zălaru. Haide, haide, haide, domnule panțăru, că până te miști intre sugaci în armată rădineața, rădineața, rădineața. E! Nu mișcă, asta. Nu mișcă, fiindcă sunteți niște tâmpiți ce mm. Campanie de presă, mare, sunt articole cine e imbecilul care le scrie, mă? E un papă lapte, o să-l pun pe Ionescu să-l înjure că e mai fără caracter Rădan zice că vrea să vorbească numai cu tine personal Vine ce la 11 aici, da, da, a spus să-i telefonăm dacă poți să-l primești, știi La cât i -ai datorul, și cu cât ai aranjat? N-am fixat nimic, cred că dă 3 milioane Nu, dă sigur 3 Ce milioane Ce faci asta. la o afacere la care s-a furat 100? Mă, pansârile, mă, pe păi asta e necuvință da, O să mai da și ceilalți, că nu, nu, nu Pe mine mă interesează ăsta Că e cel mai idiot Da, da, și absolut nevinovat Tocmai, dacă nu iei 5 milioane Îmi pierd iluziile despre tine Că și tu te-ai tâmpit pansârile, mă Eu? Data trecută în afacerea cu Ciupăgeanu Am pierdut 2 milioane cel puțin am ascultat la ușă, yeah. ca să te văd și eu la lucru. Bă, yeah. ești slab, bă, yeah? ești slab. N-ai dar o convingere, mă. nu știi să iei omul repede, tu te tocmești în loc să pretinzi. Yeah. Ca și cum tu ai avea nevoie de el și nu el de tine. Yeah. Mă, noi nu trebuie să avem decât un singur preț. Vrea? Yeah. Bine. Nu? dă la cap. Yeah. Pero, da, da. o să lucrez eu. Yeah. Uh, Telefonații că îl aștept la 11 Și fiindcă e debutul meu personal Îți dau jumătate din ce scot de la Rădan Fac cinste Pe cuvântul meu de onoare Nu cred, ce mai cred Și eu... să ai grijă Să nu fie fănică Balin pe aici Păi, deci. vând pe undeva dacă vine. De ăă, îmi dai e, să spun ceva? Să știi de că loc. ești tare. E cuvântul meu că ești tare. Ce să mai. Dar să știi că și Fonica balinte e tare. E tare, tare. Mie mi-e frică că e mai tare chiar ca noi. Fonica, mă și-i și. nu așa, aș că Balin vă... lucrează pe dedesubt. El face, cum să vă spun un șantaj simpatic. Ia numai de la cinstiți. Câștigă numai de pe urma dreptății. El apără, da, da, apără, nu acuză. Și aia se numește. Cadou, nu șperți mai iubităle cum o să fie fănică mai tare ca noi Pisica, de? șefule, pisica care toarce, prinde cei mai mulți șoareci Oșma, n-are un ban A... Tu n-ai văzut că s-a împrumutat ca să-și mai țină nevasta da, sanatoriu Da, da, da, da. poate da. și asta e o șmecherie Cum? Să Ce nu băgăm mă? noi de seama în care parale și să ne întrebăm de unde le câștigă, nu? Așa că... Ce ar fi, mă, este să ne fi lucrat banditul Vorbata pre -onest. Ce o să fie acum? O să-l cooptăm și gata. Unde străi puterea crește, nu? Are noroc că ai avut-o cu mine. Tot atât de mare cât ghinionul tot dacă nu mai avei. Salutare, șefule. Bără <laughs> dimineața, Guale Salutare. Te rangez. Da. La dacă vrei să fii inelegant, tu te întrece nimeni. N-am timp de eleganțe, domnule Barbule. Aici se scrie... Nu se vorbește Da, da, da, sper că poți să-l aștept pe Ștefan în biroul lui mm. Arabela mi-a vorbit în termeni foarte căldoros despre dumneata Ieri a plecat la Sinaia Știu E una din admiratoarele dumneitare cele mai categorice Nu e nici prima, nici ultima Auzi-o, conizerarule, știi mm. care e Ne, te place și ca fizic Dovada cea mai bună care e gust mm. A revenit Corletescu unde îl primesc? Primește-l în birou La mine e sală de așteptare, nu vezi? V Vi și tu să dai ah, bună ziua? Nu, eu vreau numai la urmă să-i zic la revedere. O, oh, coane barbule, iartă mă ah. De ce e așa de rar pe la noi, vai? Să știi că nu te-am mai văzut de-aseară de Rău ai făcut maestre că te mm. de cafele Erau mai bune ca spiritele Mata-mata, n-ai gustat niciuna din cafelele mele mm. Eu, în schimb, îți gust spiritele mm. Cine-i corlătesc, ăsta? Corlătescu? Mm. Primul ministru al Patagoniei no, Asta înseamnă că ecoul campaniilor Dumitare de presă da. a ajuns până departe <hî>. Bună ziua, domnule Barbu Bună domnule Domnul director Balint n-a venit? Da ce cu foaia asta? Articolul domnului director Balint pentru numărul de mâine Da, dă-l încoace Do Domnul director Balint mi-a spus să îl dau personal Spune că mi l a dat mie, copia unde e Am trimis-o în tipografie, la cules Bine, vezi ce treabă mm. Îmi place că ești discret ne? Despre ce e vorba în articol? Despre pisălogi mm. Poftesc, domnule director, dână da. sunat Du-te du jos în tipografie și adu imediat copia după articolul scris de balin pentru numărul de mâine da. Spui că am dat ordin să-mi o trimiată prin tine Da, domnule drept Mă găsești la administrație în camera din la biroul domnului Panțăru Da, domnule direct. Și să nu mă mai deranjeze nimeni Ce le Te rog să mă iers că nu-ți mai poține companie Mă duc să scriu la toaletă. De cel mai indicat da, Stai pe capul meu de un ceas Mă pisezi Nu mă las să-mi văd de treabă eu înțeleg să respect pe lui Balin, dar nu sunt obligat să-i suport. Văd însă că îngroși obrazul, domnule Barbu. Încep să mă adaptez mediului. Da, foarte bine. Mm. Te previn însă că începând de astăzi, accesul persoanelor particulare este interzis categoric în biroul meu. De ce îți mulți birou în altă parte? Nu, o să-i mut pe alții, mm. cu chibiții lor cu tot. <laughs> Luați dumneavoastră loc și așteptați aici Domnul director a dat ordine să nu-l deranjeze nimeni Scrie ceva la administrație. Anunță-l, te rog, că l așteaptă doamna Arabela Elian Bine, doamna, bine Arabela, oh. ce cu tine? Barbule, nici nu te-am văzut Te-ai și de la Sinae? Oh, da, mă mulțime de plictisel, tocmai de aceea am venit la domnul Zălaru Să-l rog să-mi dea o mână de ajutor, am mare nevoie de bani hmm, Ai pierdut mult? Da, plus niște inele ah, Ai nimic, noroc că tu ești o bijuterie, de fapt Crezi că zălarul o să mă servească? Mm -hmm. Depinde de ochii duși pe care știi să-i faci De ce nu vrei pe Ștefan? Dar servi fără niciun risc pentru mm. tine Nu vreau să-l deranjez și mai ales nu vreau să mai apar sub nicio formă în viața lui Să știi că tot te mai iubește mm. Nu e fericit? Mm. Cred că nu Ce mai face Mona? Am auzit că e bolnavă A ieșit din sanatoriu acum două zile Restabilită? Demoralizată mm. Și Ștefan? Ștefan? N-are timp, el e sclavul gazetei A avut mare noroc cu Zălaru. Dacă nu-l readucea el în actualitate, ar fi dispărut la Paris printre alții atâți ratații <gătări> Da, scuma mea, fiindcă văd că Ștefan întârzie Și fiindcă nu vreau să-ți deranjez întrevederea cu maestrul zalaru. Te părăsesc. Și când te mai văd, Barbule? În fiecare zi între șapte dimineața și două noaptea sunt liber În restul timpului sunt ocupat Dorm Vino mâine să iei un ceai la mine Prefer un dejun Bine, atunci te aștept la dejun De flori sunt scutit, nu? Oh, da, pentru limite de vârstă <laughs> Pe mâine Au revoir, rog să mă iei, frumoasă Că te-a făcut Domnule. să mă știi spunem spune-mi, că cărui eveniment fericit Datoezi plăcerea de a te vedea hmm? Nu am nevoie de o mică intervenție la interne a, La imbecilul la de Mărescu. Da, am o casă la Constanța pe care vreau Așa. să o vând și Cum sunt informată că ministerul de interne are nevoie de un local propriu pentru poliție S-a înțeles? Cât vrei pe el? 3 milioane mi-au oferit cafegiul de la parter M-am gândit însă că statul da, este... Da, e obligat Statul e obligat să facă un cadou de două milioane unei femei atât de frumoase Da Alo? Internele? Dăm pe ministru Da, zălarul la telefon Dumitale, doamnă, să-ți mulțumesc, Mărescu că îi fac onoarea să-i vorbesc personal Alo? Alo, mărescu. Bun jur, tu ai nevoie de un local pentru poliție la Constanța, nu? Păi cum nu știi nimic? Păi afli de la mine dacă nu știi. E cu 5 milioane. Păi, ți-am găsit eu? Hai, notează adresa. Strada Mangalia. Strada Mangalia? Doamna Arabela Elian? Așa, puiule. Mâine trimit eu să ia aprobarea. Bine, bine, bine. Într-o zi când am timp, mănânc și cu tine. Hai să trăiești. Asta frumoasă. Oh, zău. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Asta. Mâine la dejun mâncăm la capșa ca să-ți aduc patala mare. Deși amusa fii contramandes pentru dumneata. Cum poți să fii domnule așa de frumoasă? <laughs> <laughs> Ei, doamne, zi, Eu cred că o femeie frumoasă e tot ce a făcut natura mai bun pentru om. Ei nu, fără frumusețea voastră, noi am rămâni niște dobitoace. Oh. Numai prin femeie specia umană s-a subțiat de la chiară până la om. Nu te știam un filozof atât de fin și no. un atât de mare admirator al femeilor. Numai al celor frumoase. Ele ah. le scuză și pe celelalte. Oh, oh, foarte spiritual. <laughs> la revedere și încă o dată toate mulțumirile. Da. Mâine la 12 aștept un telefon prealabil. Da. Ateni, palas, 128. Să, la revedere! Au Intră! Intră, Panzerule. Gata! Gata! Gata! Am tranșat cu corlătescu! Gata! Știu! Ei. Ești un dobitoc! Pe vei, poftim! Ce? A, ai ascultat la ușă? Nici n-am avut răbdare să ascult. În venea să intru înăuntru să te iau la palme! Pentru că i-am luat cinci milioane cât ai vrut? Pentru că puteai să iei și zece! N-ai văzut ce fraierie? ce vrei să iau și pielea de pe el acum? Sigur! Numai ochii să-i rămâne. Să aibă e, cu ce să plângă asa, Eu nu sunt chiar atât de tiran Am da. și puțin suflet în afaceri, să știi Bă, nu, nu. șantajul nu se face cu sufletul e. Se face cu mâinile mm. Ei tot și râcâi Râcâi bine să nu cumva să rămâie ceva Lasă, lasă, să asemnează ce uite Hai, hai să-mi da. duc să-l încasez Ei pe numele tău, uite Dă-l încoace ce-am pierdut din mână, mă Cel puțin 5 milioane Ce gâscă rara avii am scăpat <gânt> Domne Domnul secretar general Rădan ah, vorbești de gâscă și ea bate din alib la ușă <laughs> Da, panțurul da. Vreau să nu mă deranjeze nimeni Nu înțeles, gata străzi Da tu să poftește pe domnul Rădan Bună ziua, domnul Zalaru? Da, chiar el Mi s-a spus că doriți să-mi vorbiți într-o chestiune Care privește ministerul da, la, Lasă ministerul, în primul rând te privește pe dumneata despre ce e vorba? Nu citești Conștiința Națională? Nu mai citesc gazetele de mult. De? Am auzit însă că în asta se duce o campanie violentă împotriva mea în privința importului de textile. De tocmai în această privință, înainte ca să începem cea de-a doua parte și cea mai importantă fază a campaniei noastre, am să stăm un pic de vorba. Cât? Jumătate din comisiune. Din care comisiune? Din comisionul pe care el ei ca să păgubești statul cu sute de milioane Pe păi, dumneata, ați închipui că eu am făcut afacerea asta ca să te îmbogățesc pe dumneata? Mm -hmm. Am făcut-o ca să mă îmbogățesc eu da. Ești excroc, bătrân, ce dracu Ei păi, tocmai, nu primesc niciun leu mai puțin decât jumătate din șperț Ei, 20 de milioane? 30, te înșeli <hă>, 15 sunt ale mele Nu dau niciun ban în ăsta dau adevărul pe față Care adevăr? Că fui <laughs> Păi acum ai aflat dumneavoastră treaba asta Furi de când am intrat în minister Am 25 de ani de serviciu Cu mine să nu faci pecini cu șefule că nu merge Dacă nu scoți bani într-o săptămână ești la Băcărești Ascultă mm. Ascultă banditule știu că n-ai nicio dovadă împotriva mea Pentru că nu există nicio dovadă Știu că ești în stare de orice Te previn însă Că dacă mai apare un singur rând contra mea În porcăria dumitale Te dau pe mâna parchetului După ce, bineînțeles, te dau întâi pe mâna mea hmm. O vezi? Dintr-o palmă Ți-a și ieșit crucea în gazeta Cu mine să nu faci pe Bartolomeu Zălaru Ți-am adunat dosarul complet White, De la atestatul de patru clase falsificat și până la afacerea cu morile lui Corlătescu. Știu toți banii pe care i-ai măcinat. Cu mine să nu te joci, codică. Ți-am găsit și condamnarea de trei luni pentru furt executată la Craiova. Să-ți mințele mințile în cap! Codică, codică, mă duce eu de-a dura, dar mă duc cu tine de gât. Ce te enervezi așa, nene, nene Pe mine amenințările mă lasă reci ne putem înțelege ca oameni Mai ales că ești și simpatic, șapule Să nu fie în timp cu mine că te cârpesc Nu, nu, nu, nu Da, nene, suntem între gentlemen, ce dracu Acum să mai poftești să înjurgi Greu de colibă te fac, șantajistule ah, Ștefane, nu... Nu te-am văzut. Dar ce s-a întâmplat? Tocmai intrasem când... Ce, ce să... Cultul patriei are martirii săi și în timp de pace. Da, da, da. Dar cine e domnul? Rădan. Ex-crocola de la industrie. Noroc că l-am dezarmat de revolver. Venise să mă asasineze. Aha, aha. Din cauza campaniei care duci împotriva lui? Eu nu duc campanii contra nimănui. Le duc pentru țară. Și cadavrele peste care trebuie să calc nu mă interesează. Dar cam iute de mână cadavru. O să-l coste viața. Dacă Dar cu ce-ai făcut? Care e Corlătescu? Președintele morarilor. Mi-a dat un telefon azi dimineață acasă. În ce chestie? În privința acuzațiilor pe care le aducem. Omul e complet învinovat. M-am convins și eu și chiar am dat ordine să înceteze imediat campania. A, a fost și el pe aici? Nu știu, nu l-am văzut. Mi se pare că l-a primit panțirul. Da, lui. Eu cred că tot ceea ce se întâmplă aici la Gazeta E în primul rând treaba noastră da, de când îți așa ai de astea de director cu mine hm? Da, să știi că nu mi le iau cu tine Mi le iau cu gazeta hm? Am impresia că în spatele nostru se petrec unele lucruri Nu se petrece nimic domnule Balint Spionii dumitale te-au informat prost Ce vorba asta, spionii mei? Ce? Tu crezi că eu nu știu că aici la gazeta ai oamenii tăi Duță, Silvia... Caragiosul ăla de barbă. și... Alo? Da, aici. Te cheamă tipografia. Da, alo? Da, ce domnule? Nu se poate. E și dacă ai pagina, ce? Paginezi din nou, că de te plătesc. Să paginezi o și ochii. Toată lumea are păreri, domnule, în redacția asta. Toată lumea comandă. Aoleo, nu e. Să uit de casa Arabelii din Constanța Farsa cu convorbirea telefonică cu ministrul a prins Ia chiar credea că vorbesc cu Mărăscu N-a observat că am scos telefonul din priză. Ce tot spui tu acolo? A, nimic, nimic Nu știu unde am notat numărul de telefon al șefului de cabinet de la interne L-am găsit Că Alo? A, internele? dă te rog, pe domnul director de cabinet Manoliu. Ai Zalaru, director ziarului conștiința Națională. Alo? Ă, să trăiești, Manolică, tată! Dragă, vreau să-ți dau o chestie. Mă servești și pe mine și pe tine. Da, tu personal, fără să știe ministru. Știu că vreți să cumpărați un local pentru poliția din Constanța. Nepoata mea, doamna Arabela Elian Are o casă păcinste Pentru ce vă trebuie vouă e, 6 milioane cu smântânea La respective pentru băieții deșteți. Notează, te rog Casa e pe strada Mangalii Așa Proprietară Arabela Elian Ai scris? Bravo, în regulă Și trimite-mi, o fotografie mai recentă că vreau să te pun în gazetă Bine, mersi, să trăiești Arabela, Elian, e nepoata ta? Dar de unde o știi? Am cunoscut-o mai demult. Dar nu știam că sunteți rude. Aș, nu. Am fost împreună acum o lună la un banchet și de atunci mă pisează mereu. Cu casa? Nu, cu Amorul. Mâine la prânz mănânc cu el la cap și, știi, trebuie să tranșez odată și chestia asta. Ești atât de sigur de reușită? Nu nu s-a născut femeia aia care să-mi reziste. Domnule director Zălaru, vă rog da. domnul caset să poftiți. E gata cu socotele. Da, vine, vine acum. Alo? Cine? Zălaru? Nu. Nu, în momentul asta nu e aici. Ștefan Balint la telefon. Bună ziua, domnule Manoliu. Da, cu plăcere. Chestiunea... Arabele Elian nu se poate face fără aprobarea domnului ministru Bine, am să-i comunic lui Zălaru Profit de ocazie să te rog să fii amabil să-mi dai legătura cu domnul ministru Mărescu Mulțumesc foarte mult Domnul ministru Mărescu? Bună dimineața, domnul ministru Da, Balind Ce să fac, ciurgică, dragă? Să zic bine? <laughs> nu vreau să te deranjez prea mult E vorba de o cunoștință a mea Domnul Arabela Elian Da, da, aceea frumoasă. Vrea să te roage prin mine să-i faci un serviciu. Da. Cel mai bun lucru este să spună ea personal despre ce e vorba. Te rog, eu o să o servești. Bine. O să-i comunic să fie imediat. Ești foarte drăguț. Mulțumesc mult. La revedere și încă o dată îți mulțumesc. Poftiți, domnule, fi bun și cere la tipografie corectura articolului meu de mâine. Domnule director, articolul nu s-a cules. Domnulșoara Silvia l-a dat la timp, însă domnul director Zalaru a dat ordine să nu se culeacă. A dat ordin, domnul Zalaru? Da, chiar eu am adus articolul din tipografie. Bine, du-te. Mulțumesc. Domnule director, să vă spui. Spune. Să știți că și-a luat nasul la portare. Și pe noi, cum a venit, ne-a luat în primire. A dat afară și florile Care flori? Domnișoara Silvia v-a dus dimineață niște violete. Cum le-a văzut, iar se Și pe conul Barbu l-a luat la Refecă. Dar cu Corlătescu ce a fost? Nu știu ce a făcut cu domnul administrator panțării, un birou dumnealui. N-am putut asculta la ușă că asculta domnul director Zălaru. Dar, în schimb, ăsta de fua din domnul secretar general, ce i-a zis, mamă, doamne? Și că l-a plezit, s-a auzit. Până la expeziție Două palme a dat Dar au răsunat cât zece <laughs> Bine, bine duță. Bine, du-te, acum lasă-mă, mai am de lucru, te rog Da, domnule director, am plecat trebuie. Eu trebuie să le fac pe toate Niște incapabili Să știi că a telefonat -a din euro Manoliu de la interne Și? Chestiunea doamnei Ilian, nu se poate face Fără aprobarea ministrelei O să-și vadă în gazetă Când mă vedea eu creier în oglindă Am vorbit însă în numele tău cu ministru Care o așteaptă și? pe doamna Arabela Ilian. Însă i spune despre ce este vorba I-a pus gând rău și ăsta Manoliu spune că afacerea e ca și făcute. Cred și eu Lui Mărăscu-i fundul de frica mea Da <laughs> Alo? A te Dă-mi te rog, 1, 2, Da, 128. Alo! Sărât mâinile frumoase. Ministrul te așteaptă imediat. Ia o mașină și du-te. i-am dat ordine șefului de cabinet să te anunțe cum ajungi. Păi nu, no, chestiunea e tranșată. Îmi telefonez și mie rezultat. Ei, lasă, lasă. Lasă că-mi mulțumești mâine la dejun. La revedere! ascultă mă da. ai cinci minute libere? Dar ce ăștia așa de solemn? Aș vrea să stăm niță de vorba În ce chestie? În privința gazetei noastre Iar încep, domne cu reforme, cu teorii, cu fleacuri Și nu știu eu repertoriu? Când e? am făcut gazeta împreună, am stabilit unele condiții de colaborare Și? Gazeta nu este cea pe care am visat-o, eu cel puțin S-a transformat pe simțite, ajungând astăzi un organ de preocupări personale și cu practici foarte suspecte. Ce vrei să zici, fără șara de din gazeta noastră se duc campanii nedrepte și grosolane împotriva unor instituții și persoane. Ce știu bă? că se realizează beneficii pe care gazeta nu le încasează și care nu știu una ale cui buzunare intră. A, ah, asta te doare pe tine, că beneficiile nu intră în buzunarul tău. Păi de ce te plângi? Tu nu lucrezi pe cont propriu? Eu? Și te-am întrebat eu vreodată cât ai luat și de la cine ai luat de pe urma campaniilor pe care le-ai dus? Cum? Adică tu crezi că eu am încasat vreun leu nemuncit în viața mea? A, dar cine spune că n-ai muncit pe ei? Ai scris, ai alergat, ai intervenit, nu? No? Dreptul tău să iei ce poți Tu-ți dai seama ce spui? <gătări> Dau seama și de ce iei <gătări> Bine, în condițiile astea orice discuțiune este deprisos. Și colaborarea noastră se închie chiar în acest moment Eu ies din asociație Vrei să pleci? Umblă sănătos, nu mi-e teamă de nimeni și de nimic Să știi că acum ți-am înțeles jocul Totul era premeditat hmm. Ultima lovitură a fost cea de azi cu articolul Erai sigur că nu o să tolerez niciodată una ca asta N-am publicat articolul pentru că era prost În numărul de mâine te rog să anunț retragerea mea de la gazeta. <hă>, poate crezi o să te regrete cineva Să știi că ți-ai creat în un blazon Eu sunt propria mea creație Sunt opera mea, bă, înțelegi? Eu m-am născut nimeni și am ajuns ceva Voi vă nașteți cineva și ajungeți nimeni Uite-te Uite tine, na? Ce eștia ceva decât un ratat? Mienile de voi intelectuali, intelectualii, nefericiților O să ne mai întâlnim, Codică Paraschiv Codică Paraschiv, drăguț, a fost băiat de și s-a sinucis la vreme Nu te mai întâlnești cu el, cu Bartolomeu Zălaru însă, oricând Codică Paraschiv nu s-a sinucis, da. Mins! De repedeul s-a travestit numai, crezând că nu-l mai recunoaște nimeni Mi se pare că tu vei cezi cu mine Nu, no, ești prea obosit după discuția cu Rădan Hei, ia spune -mi. cum a ieșit Ghigura cu Rădan? Uite așa! Deci, de mine. ce dai mine? Ce-a fost asta? Jumătate din ce-am luat de la Rădan. Eu îmi respect convențiile. A, te-a Veni să, să mă asasineze, fiindcă sunteți niște vite încălzate. Da, da, da. Îmi aduceți toți nebunii pe cap. Nu pregătiți terenul, mă, vă năpustiți la șantaj înainte de vreme. Vreți să stoarceți buba înainte de a face puroi? Ca să plătesc eu cu viața tâmpenile voastre 15 milioane Am pierdut Boilor nu. Și de la cu 5 20 de milioane într-o zi nu. O să mă aduceți la faliment Să te duci la Ilie Borcănescu Să dea bani pentru gazetă Că el scoate destul din tăbăcăria lui Păi mine e chenzina N-am cu ce plăti, n-am! Aici toată lumea fură și nimeni nu a Nu știu dacă o să mai vrea să dea, pentru că... De ce? Fiindcă m-a nunta. Ce? Nu-i ajunge că sunt logodit cu nefericită de fică sa? Uite, el vrea să vadă chestiunea clarificată, așa că dacă... Întâi să dea banii și pe urmă fată. Balint, ce zice de asta, Balint? S-a retras din afacere. când s-a... Azi, l-am dat afară. Eu n-am nevoie de scroci mai mari ca mine. Balin, e un stoc. Yeah. Da. Salutare, Leila, La că ai venit cu Anelie. Am nevoie de bani, socole. socolă. Ce bani? Păi cum, ce ban, la gazetă? Mașinile astea sunt niște fiare care devorează tot, hârtie, cerneală, creier. Păi spune că gazeta merge breșit în panțărule. Dacă până mâine dimineață nu mi-aduci două milioane tu? lei... Suspend gazeta cum păi, o să o suspezi, tocmai acum când... Uh, o spunezi? suspend până găsesc alți oameni serioși să o financeze, nu? Și milioanele mele pe care le-am băgat? Și-mi pasă mie de milioane tale Păi cum nu-ți pasă? Păi ți-ai făcut destule treburi pe spinarea gazetului Cine te-a făcut președintele Camerei de Comerț? Păi cine te-a ales deputat? Te-am scos din pap și te-am băgat în pâine Te-am azvârlit drept în Parlament Și mai e să mă întreb ce-am făcut cu milioanele? Ah. Și fata? E, nu cum va ți-ai că pentru câteva milioane o să-mi pun în cap tot neamul tău, nu? Va să zic, uh, Logodna? Strict tot. Rup toate legăturile cu trecutul. Sunt prea tare pe picioarele mele ca să mă mai poată trage vreo ghiulea la fund. Viața mea începe de azi Fata noastră poate suporta lovitura Fetele bătrâne când sunt decepționate din dragoste Rezolvă problema cu somnalin Mi-așa fata criminalule Ecoanile, Ecoanile, nu te nervă Stai, stai, stai, stai, nu te nervă Te am mână pe Zevenchi Cu contractul de furnitură armate, 20 de ani ești Luăm, adică Luăm câte 20 de fiecare L-am semnat amândoi, iubitule Rămâi sănătos Tată, <sus> ce te Şş, Coanilie, te frumos, fi Nu te mai enerva Coanilie, nu, parcă nu eu am -n -n -n... putut să bănuiesc cu cine am de-a face, crezi că, e, află că și eu am terminat! ce -o data, să zic? ce-o ce să zică, fica mea, Tița, când o afla, atât -o. am și eu pe lume care mă încurcă, fata! Cu domnișoara eu vorbesc, vorbesc eu astăzi la dejumă, nu la dumneata! Și tot ce pot să spun e că o să scoatem o nouă gazetă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. M-am tămăduit, panțărule. Amin, ascultă mai încredere în mine. Nu, ascultă mai aici. Nici o vorbă, însă, la nimeni. Rămâne între noi, înțelegi? Nici lui domnul Ateiță, nimic, nimic. Bună dimineața. Bună dimineața, Domnul director n-a venit? Nu, nu, a și plecat. Și chiar de tot, domnișoara Silvia. Da, da, a plecat și-a dat demisia de la gazeta -a a plecat. A plecat. Nu se poate Nu, nu, nu, nu fie arătă pe pusic Te luăm la noi Facem altă gazeta Îmi place grozav Poștaică gazeta. Ce voi ce, ce tare ai Ascultă-mă cum... aici cu se... Că da. e amorezată de balint Ce vorbești? Mm -hmm. păi, cum facem atunci? Ascultă-mă aici Așa. Încep mata cu trei perechi de ciorap De mătase natural Așa. pa! Îți dai seama, nu există inimă de fată să nu sară ochiurile la o astfel de atenție de pe urmă continui da. în sus Sigur că, da, niște cămășuțe, o rochiță, până ajuns la pălărioare. ai ajuns aici da. și dacă tot rezistă da. atunci treci la menagerie a ce e mai E adică de vulpe Argentie, un oh, leopard, un mânzur, ceva acolo, înțelegeți. Am o blană veche de a feti. brand Brandwein, da, da. Ca... Aia e Diana, Coane Diana. Diana. Totdeauna un curc a, la bine, bine, bine, lasă. Calicisme când... de astea se întâmplă oricui, știți, totul este să nu te supe când le zice. Dar, <laughs> da, înnak s-a făcut 11. Da. Trebuie să dau fuga la minister. Da. Mai așteaptă unul acolo să-i dau un șperț. Atunci? Ne vedem la prânz La prânz, la, la, prez, și, la prez, Conilie, da. Unu și jumătate! Bine! Și cu fata vezi, vorbește tu, așa. Lasă în trei, că patru nu uche, delicat, Conigă, cu... Nu mă cunoșteam, am eu grijă. Salutarele salutare! Salutare, nu mai bine, nu mai bine! Ce faci aici, domnule Panzero? Sunt dezolat. De ce, domnule Panzero? Nu știu, nici nu vine să cred, cum să vă spun. Ce să mai? am aflat că ne-ați părăsit Ei, Sunt lasă, un... că pentru dumneavoastră n-a fost o surpriză chiar atât de mare E, nu știu, totuși văd că ați revenit Numai uh... iau niște personale aici uh, Aș vrea să vă fac o propunere Spune uh... repede <coughs> Știți că și domnul Borcănescu s-a retras din combinație Ei. Da, da, ce eu m-am dat ne-am solidarizat cu dumneavoastră Ia vă mulțumesc da. foarte mult, domnule Pans Fără nase, cum să vă spun, gazeta asta gata, e terminat, a murit, da, a murit, da. vă spun nu mai, Nici dumneavoastră, nici noi, cum să vă spun, noi n-am urmărit să scoatem o gazetă de șantaj, nu? Așa Și atunci, iată, iată ce m-am gândit eu Să scoatem noi o nouă gazetă Da, domnule Palin, dumneavoastră o conduceți singur, singur noi, cum să vă spun, nu ne amestecăm în... Care noi? Noi, adică Borcănescu și cu mine. Borcănescu o aduce capitalul și dumneavoastră munca. Nu? Asociați în regulă. Da. Nu? Bine. Să vă mai gândesc. Ce să vă mai gândiți că lovitura va fi mortală pentru zălarul. Vă spun eu, e mortală. Dintr-un condei de tot. Și capitalistul, și pe mine, și pe tita. De ce s-a strigat și acum da Nu era cumva să lăsăm fata nu? 300 de milioane în perspectivă Nu știi ce perspectivă 23 cu 9 23 maxim 9 minima Ce este 23 cu 9? Minima atențiunea lui Borcănescu Și cu supărarea de azi Poate i-a mai oh. crescut Felice de cine îl moștănește Să știi că dacă faci aluzii la mine Atunci să știi că sunt în surat oh, Nu, nu, știu, știu Vedeți tocmai aici ce buba Ce bubă? Fata fată ține foarte mult să se mărite. Borcănescu ține foarte mult la fată și eu țin foarte mult ca afacerea asta să se facă. Ospună ar fi păcat să nu putem găsi o soluție toți patru. Da, da, da, toți da. A... Și care e soluția pe care o vezi dumneata posibilă? Ar suporta el toate cheltuielile divorțului plus o despăgubire serioasă pentru soția dumneavoastră actuală? Ești monjic, domnule. Mai este, de ce? Vă supărați pe mine deci, nu, nu, nu. Eu nu sunt decât un simplu intermediar Ieși Ieși Ieși imediat de afară Ieși afară când am înțeles Ieși yes. yes, yes, dar mâine trec să iau răspunsul Am ieșit Poftiți doamnă Baric da. Domnul director trebuie să fie prin redacție Îl chem numai decât Da, care e biroul lui? Asta A da? Azi e prima dată când veniți pe la noi, pe la redacție e, Dacă am stat numai în sanatoriu da. O să-i pare bine când o vedea Eu vă las Da, da Bună ziua Bună ziua Doamna, ce dorești? Aștept pe soțul meu A, Doamna Balin? da parcă... Nu Mona Dumneata, dumneata ești De când mă e cu dumneata? Eu sunt sigur. codică, eu dar la surpriza asta nu mă așteptam Desdemona, Desdemona, prima mea dragul. Taci, taci, te rog Bărbatul tău știe? Nu Mi se pare că era să avem și un copil Te rog Stai, stai dragă Mona, că nu te mănânc, n-ai nicio grijă, că nu-i spun lui băbatul nimic nu. Ia să te văd cum arăți, o, tot frumoasă ești Mă Ma... Mai, tu știi că eu n-am iubit în viața mea ta femeie decât pe tine. Cur să mă te rog, cut. Nu, nu, ce bine ți, ai siluz. Lasă-mă, lasă ma <laughs> lasă lasă te rog! Nu, no, nu, no, nu, no, ascultă, lasă fasoanele astea cu mine. Mâine îți dau un telefon, când nu e bărbatul acasă, vreau să te văd neapărat, nu să te explic și a fost atunci cu plecarea mea. -mă, Murise lasă -mă. tata. Lasă -mă, și... lasă mă te rog, nu mă interesează nimic, -mă. E Dacă nu ești fată cu minte, să știi că îi spun du bărbatul. Și cu detalii Dă-te la o parte O să-ți mâinile pe Domnule director Ce e asta bă? Demisia mea, domnule director Și fără bă Vă rog Ce face? Plecați toată gașca Credeți că o să vă țin cu sila? Căgați-vă! Da, dar nu înainte de a vă spune un singur cuvânt Puh! Barbule, fii bun și răspunde-te. N-am chiar câte discuții. Mm. Ce idee să-ți instalezi birou chiar acasă, ca să n-ai o clipă de nimic. Alo? Nu. Nu, domnul șteva Balin nu în birou. Da, reveniți. Așa, unde am rămas? ce da. Fănic, orice mi-ai spune, nu mă poți convinge că ești sincer cu tine însuți. Tu nu poți să fii rău. Nu poți, nu, tu, tu, tu ești bun prin ereditate Te-ai născut bun așa cum se nascune cocoșa da? sau imbecil Prin urmare ești de acord că bunătatea e infirmitate E bine, eu am izbutit să mă tămăduiesc de ea prin voință Avatarul meu s-a produs acum șase luni când s-a sinucis Mona mm. În ziua aceea, în câteva ceasuri, nu mai pierdusem tot O pierdusem și pe Mona și pe Arabela Unica mea dragoste că zise mâine ticălosului de zălară Rămâsesem singur, gol, dezorientat Ca un ceasornic cu minutarele rupte Atunci mi-am pus în cap să mă refac Atunci mi-am descoperit Adevărata vocațiune Cruzime. Mm, te flates, ești numai anormal N-ai logica nebunii mea, Am în schimb voluptatea ei ah, Să știi că n-am văzut încă nebunii În toate mințile să știi că sunt cei mai frecvenți Și cei mai primeșdioși mm. Nimeni nu știe când sunt lucizi Sau în plină criză Știi ce? Am impresia că astăzi ești într-o criză de luciditate Nu, barbule, dragă Tot ceea ce fac și tot ceea ce spun E bine gândit și judecat Apropo mm. Alo Banțărul, Ce-i cu textiliana? Ce s-a făcut? La 5 milioane încetăm campania Niciun leu mai puțin Nu, n-am citit încă gazetele Mă jură rău cu cât mai rău, cu atât mai bine Bun, te aștept La da, revedere Iar mă înjură zălarul numărul de astăzi Am citit Și nu-mi spui nimic Da, are alt farme că citești singur Poftiți ziarle, domnule director Da, bine duță Numai ziarul lui domnul zălarul a oprit conița uh -huh. Dacă nu-i mai trebuie, rogo pe doamna să ți dea. Da, imediat cea mai mare plăcere a nevestii mie e să citească articolele în care mă înjură Zălaru mm. Tot atât de mult vă iubiți? Da, din ce în ce mai mult Recunosc că ai toate motivele Nevasă să tai încântătoare da. Ca să nu mai spun că datorită e intrat în posesia milioanilor un borcănescu Oh, pardon mm. Nu știam că ești aici, domnule Barbu Să rămână Nu-ți dau mâna că sunt unsă cu Elizabeth Arden Nu, nu face nimic. Blecul de eduță mi-a spus că ești singur, fănică ei, păi, e cu mine ca și singur. Na, jurnalul. Parcă te rugasem să nu mai fii în birou, în halat. Oricând poți să dai peste cineva străine. Cui nu-i place, n-am încotro. Am spus de o mie de ori să-ți muți redacția la gazetă. Păi nu, zău, domnule Barbu, ce e redacția acasă? Toate ziua ți-a fel de fel de nebuni în interior. Aruncă scrumul de țigară pe covor, aruncă a -a alozie, în vasele de, de flori, fură inventarul, domnule Barbu. Săptămâna trecută s-au furat patru creioane roșii. Ascultă, cu dragă, bine, bine, bine, dragă, bine, o să-mi redacția la gazetă. Păi da, îți convine ca să stai toată ziua acolo de capută. Ai citit ce a scris despre de de face ca pe o albie de porci uh. Mult îmi place mie cum scrie omul ăsta Îi zice pășleau. N-am ochi să-l văd ca persoană, domnule Barbu Dar ca e cel mai grozav Pe când e chiar uh. al meu El îl înjură cu pardon de expresie înainte <laughs> Fănică, eu ies acum în oraș La unu jumătate trimite mașina să mă ia de la palas. Sunt în bar la aperitiv cu Coca Bine, dragă, bine da, domnișoara secretară, unde e? Păi văd că n-a venit până acum De ce asta, vine la slujbă când vrea ea? O fi ce ea, puțină treabă, nu? Să te saturi să-i mai dai nas toată ziua Silvia în sus, Silvia în jos și face niște ochi dulci, domnule baru, Parcă-i șalău rasol mm -hmm. Lasă, îi dai prea multă importanță, du-te tu te făte Gigea și hai, nu mai fi supărată. Vrei să vin eu să te iau de la tine palas? Nu, să mai stai și acasă. La revedere, domnul Barbu. Sărut mâna, să sărut mâna. Numai un adevărat tiran poate să suportă așa ceva. Îmi place, îmi place că ești consecvent Să știi că Tița însemnă milioanele lui Tasu da, Și mai milioanele mai... lui Borcănescu înseamnă libertatea mea de acțiune da, da, da, sigur. După experiența cu Zălaru a fost mai prudent M-a strâns bine în chinș și, și gazeta ea lui, nu? Da, ca și a lui Cât prevește căsătoria cu Tița, ai făcut-o desigur din dragoste Din nu? dragoste, pentru egoismul meu uh -huh. Vreau să parvin cu orice chip uh -huh. Tu nu înțelegi? Vreau să mă îmbogățesc indiferent de mișloace la toamnă candidez la cameră. Vreau mm. să mă ridic, să ajung ministru. Oh, la fel ca Zălaru, și el vrea la fel. Eu vreau să ajung înaintea lui. Îl urăsc, barbule. Vreau să-l dărâm, să-l distrug. Mi-am făcut din asta un punct de onoare pentru cariera mea. Îl urăști, fiindcă s-a însurat cu Arabella. Nu. No, doamna Arabella Zălaru nu are nicio legătură cu Arabella Ilian, pe care am iubit-o eu. Te înșeli. e una și aceeași persoană și tocmai asta te doare. Păi, Arabella, pe care am iubit-o eu. A rămas ca o melodie auzită pe cheiurile senei mm. Sufletul ei a rămas acolo încălcit cu al meu Ca sub o nouă cale robilor Tu o să o iubești până la moarte Și dincolo de ea, pe Arabela asta Cealaltă, doamna Zălaru, e o străină pentru mine Știi că Arabela m-a însărcinat să-ți propun un armistițiu între tine și bărbatul ei E mm. de părere că v-ați înjurat destul Am refuzat Bine că mi-ai spus am să-l înjur și mai rău. Indirect direct în ea. a lovit direct în mine. Arabena și iubește bărbat. Și eu îl disprețuiesc. Ce-ai făcut, Silvia? L-am furat. Unde e? E la mine. Mi se pare că sunt deprisos. Îmi dați voie să mă retrag? Da. Cu bine, barbule. Cu bine. Să-l E sigură că e documentul pe care ți-am spus al ei? l L-am citit. Uite-l. Silvia. Să știi că ești o fată deșteaptă. Am urmat în tocmai sfaturile pe care mi le a dat. N-am niciun merit personal. Cum nai? Dacă socrul meu, marele fabricant Ilie Borcănescu, nu era amorezat de dumneata, nu făceai nimic. Hai, ia loc și povestește cum a fost. La câte te-ai dus la el? La nouă jumătate, cum mi-ați spus. Da. Bun, masa era pusă în biroul da, lui, nu? Da, da ne-am așezat... Am mâncat, adică, el, adică, eu eram cu ochii numai la casa de bani Și? La al 10 la pahar, așa cum mi a spus, i-am turnat praful în șampanie aha, aha. După ce a băut, l-am rugat să-mi arate și mie ce are în casa de bani Și după ce mi-a arătat casa de bani, mijuteriile, aurul, tot ce avea înăuntru, mi-a dăruit un inel E, eveniment mare, ăsta nu dă nici bună ziua gratis M-am făcut că îl primesc, dar bineînțeles, când am plecat, l am lăsat pe masă De ce bineînțeles? Pentru că nu vroiam să primesc nimic de la el Scurt timp după aceea a dormit A dormit pe un scaun După aceea n-aveam decât un singur gând să fur Să fur pentru dumneata I-am căutat ei în haine Am deschis casa de bani Am căutat documentul Nu-l găseam Nu era acolo unde mi-a spus dumneavoastră uh -huh. În sfârșit l-am găsit Am închis, am pus ei la loc Și-am fugit Îți mulțumesc, Silvia Și să știi că te voi recompensa așa cum mergiți Da. N-am făcut ceea ce am făcut pentru... pentru ca dumneavoastră, ca patron... Nu înțelegeți? Nu, nu. Eu am înțeles să trimit aseară la socrul meu funcțională. Funcționarii nu se trimit să fure. Ai mei, da. Bine, atunci nu mai sunt funcționarea dumneavoastră. Bine, cum vrei. poftim Ai aici o de mii de lei, gratificație. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Nu am nevoie de nimic. Toate lucrările în curs sunt în sertarul măsuței. Mapele cu documente în biroul dumneavoastră, sertarul din dreapta. poftiți cheile. Mulțumesc! Pune-le pe birou! Și nu uita că ai trei zile să te răzgândești. E inutil, domnule director. Silvia! Poftim? Mă iubești? Da. Salut, maestre! Salut. Ah, Bună, panțerule! ce e cu Silvia? Cu A trecut pe lângă mine ca un fulger, parcă plângea. Și-a dat din slujbă. Și ei de... primit-o? Imediat. Vai, păc, ați văzut că fată foarte e tocmai era de aceea. Era... Ce-ai făcut cu textiliana? Cu textiliana? Ce să fac? Nimic. Nu sunt deciși. Ezită. Vor garanții. cere Ceremil la telefon pe Caramanidis. Nimeni. Ah, alo. Textiliana, alo. Alo, textiliana, uh, vreau pe domnul director general Calamanidis cu domnul Ștevan Balint de la Națiunea Conștientă. I -i Imediat, o secundă. Ia-l, ia cu bineșorul. că e tare tipul. Alo? Domnule, știi bine cu ce te am la mână? Nimic, nicio reducere. La trei să vii la mine cu cinci milioane. bani, toți, ai înțeles? Salutare. Ce mi-a plăcut, mai este nou, ești tare Spune, ești cel mai tare om pe care l-am cunoscut eu în viața mea Ce zici pe care l-am cunoscut? Nu e, se toate. Ce nimic toată Genială, dacă spun Acum de adevărate oh, O, să rămânășiți-le cu anătiță Un jur, Ai, nu se pare, ai o pălărie mm, Minune Model șefule de la George. Parcă ești un model. cal de dric cu pampon în frunte Te-ai uitat în oglindă să vezi în ce hal ești? Parcă ești o paparudă Cu vorbești, Cu tine, domnule? fata lui Ilie Branț Crezi că nu te mai cunoști de sub rochie? Vana! că te-ai îmbătat? Din contra, Sebastița, m-am trezit Îndrăznești să te exprimi despre mine în felul ăsta? Da, mămicule, îndrăznești Da, glumește, colpița, te tachinează Hai să te vezi. explici cu tata M-ai insultat în casa mea De zestre ai uitat să adaugi Lasă, lasă că te aranjez eu După ce te-am adunat de pe drumuri Și te-am făcut om Îți ai nasul la purtare Pe banii mei, pe numele Tati Nu am nevoie de banii te Nici de numele ilustrului dumitare părinte De ce vă certați așa din nimic Pentru Dumnezeu mai ce, cum oh. și cum Fără lui Borcănescu ne-am dus de răpa Chiar bă, ce astăzi dau divorț No, eram eu sigur că până la urmă Ne va spune și cuvântul ăsta tragic Eram convins dacă ne-am divorțat așa cu anătiță din orice pleacă, a dispărat căsătoria și familia, care este cea mai nobilă instituție mondială. Ia, lasă-mă, domnule, cu nobilimea, ce tot mă atingi la blazon cu banii mei. Iau și un principe, consort de bărbat. Portar la zălar o să ajungi. Am auzit eu că înainte ai fost cafegiu. Acum, dacă am intrat și în cafele, ce să Iar tu să nu mai faci pe stofan cu mine. Ce să te muți din casă imediat că te dau afară cu doar ce cuvinte grele, mi nimic ceva și pentru ce frate, din nimic, așa dintr o scârbă ia de pălărie, scut, dintr un ia ascultă panțerila. Adică... Mi se pare că ți s-a făcut să scântei lăutar în odărжди. Auz? Nu te supără Joan, te-ai sunat, te eu am vrut să spun așa, adică cu totul altceva am vrut să spun. Asta cu pălăria a fost numai așa o o comparație, o cum zic, imagine, vedem, imagine de la urmă un... Ce exact, exact. Cine e vă nenorocit s-a dus dracului tot, spune Iarăși trebuie să o luăm de la capăt. Nu, n-am văzut ce nu am eu, domnule. Încep mereu ceva și nu îl sfârșesc niciodată. Sătăne vei, lor! Oh, să trăiești trăiește cu Anilie, să trăiești, Să trăiești, se Bună dimineața. Eh, da. cum a ieșit chestia de seară? E cineva pe cine să ne audă? No, nu, no, Ilie, nici niște nimeni. Tii ți-o răi și ți-n că avea o patărie, ce să spun, o minune. Auzi, o când gloves se se îspid din partea mea ca o patărie. De un colo de patărie. Da, Stai să vă, vă... spun te reșenia. Yes. Yes. Ia spunem șeful. And te jen te trebuie să -ți mulțumesc, iedragă Fanica. Te toam pentru cine a, că tu mi-ai trimis. -o. Ce drăguță mă, mă simpatică, inteligentă, că am făcutar și care ca conversația conversație la început. Yeah. Și modestă. Asta-i bine dacă mode I-am dat un inel și nici păla n-a vrut să-l iau. E, mai da. s -a s -a spus spus eu la dumneavoastră. s cum ai da, da. Ei, da. tocmai de -aia îmi pare rău că dormeam când a plecat. Da. Mă pilisem cu șampanie și m-a răzbit somnul. Da. Tocmai de-aia vreau să o invit acum la prânz, la masă, petrezie. trezie. Să-i spun că am intenții serioase. Din urmare e serios, papa? Azi n-a venit la slujba nu așa? Nu, n-a venit. Am învăit-o eu. De Silvia-i vorba. Păi de cine credeai? Pe viitor să nu mai dorm când aduci femei străine în casă. Pe ce, Silvia e străină? cât femeile sunt curioase, că prin lucruri, prin sertare, prin casele de bani. Bine, așa nu... Și Silvica? M-a rugat să arăt ce am în casă de bani. Și? i arătat? De așa, un pic, ca să-i fac gustul. Știi câte costă gestul ăsta? Ce se mă costă? Nu mă costă nimic. Aoleu, nu mi-e bine. Te costă 100 de milioane de lei. <ră> pe bine deloc. loc, un milion. N-aveam cine știe ce bani în casă că îi ținem în safe. Dar pe ăsta-l avei Contractul cu zălarul. Și asta face exact 100 de milioane de lei pe care ai să mi le dai, ca să nu te bag la ogna. Formidable. Fănică, Fănică, de ce faci spirite de glumă de astea cu mine? Știi că am tensiune. Tu de ce ți-ai bătut joc de mine când m-ai obligat să mă însor cu fita, domnișoara ciuruită de amanți și m-ai ferecat în contracte ca să-mi fur munca și să mai rob toată viața? Fănică, vorbești cu păcat. Așa? Eu te-am iubit ca pe copilul meu. Știu, mie spui... Să-mi facă mie să asta Să mă îmbetești Să știi că ai timp de gândire până mâine la ora 8 dimineața Când afacerea trebuie să fie tranșată Dacă nu, până mâine la prânz Mă fac foarte să fie arestat Oh, mai este joci tare Mă lași sărac, Fănică Nu, te las cu ce ai avut, cu fabrica și cu fata Și o sută de milioane pe care le-am băgat în afacere Asta înseamnă onorariul meu de genere și lefa mea de servitor Fără -mă. mă mai cu milă, Fănică Poftimă, îți dau polițiile și ipoteca Să-mi rămână numai partea mea Să fim asociați în regulă Mă lași pe drum, urfănica Unde scrie că trebuie să fii bogat? De ce tu și nu eu? Eu am muncit ca să fac averea Minți! Ai furat când ai făcut primele ghete în serie Ai furat sărăcimea care ți le cumpăra Le vindeai tălbi de carton Dar desculții te blestemau și ți le cumpărau mai departe Fiindcă erau ieftine Ai știut la început să fur puțin, dar sigur pe urmă te-ai lansat, ai început să fur și singur și mult. Când te-ai îmbuibat cu bani, ai început să cumpăr tot. Mai cumparat pe mine, pe nimic, ca pe o piele de bou pe care s-o tăbăcești cum vrei. Eh, ți-a venit scadența. Gândește-te până mâine la ora 8. Bine. Bine, Fănic. Dacă tu crezi că e bine ce faci, n-am încotro. Mai bine furat decât în pușcărie. Saltar! Papa! Papa! Pa, pa. Ai grumit? Știam eu că tu nu ești în stare să faci așa ceva. Era, era imposibil. Da, că tu... da, Lasă chestie de a din Aia e o chestiune tranșată ce, ce mai vrei atunci? Vreau să te ajut să scoți ceva din pagubă. În afacerea furniturilor. Ești tovarăș cu Zălaru da. E în aceeași situație cu dumneata Dacă mi-l aduce aici, ce scot de la el Reduc de la dumneata Pe onoarea ta? Mai crezi în onoarea mea? Păi, știu în ce să mai cred e, cheamă la telefon Nici nu mai știu ce număr are Domnul 15 de 2 da, Să zic că ai memorie bună 2 mhm. Alu? Domnul Zălaru, vă rog la telefon, Milie Borcănescu Alo, da, eu sunt da al dracului de vân care mă aduce, că m-a adus prost Trebuie să ne vedem urgent Da, da, da, mi s-a furat contractul cu furniturile Te aștept imediat la ginere meu, acasă Dacă nu vii, am pus de mămăligă amândoi Contractul e la ginere meu, în mâna Bine, te aștept saltare Vine acum pe mine mă ierți 5 minute. Mă duc să mă schimb. Nu pot să primești un domn ca să la un în halat. Ba da? Dă dispoziție să vă aducă Ah, Cafea merda, acum. Tată, aici erai. Am fost la fabrică după tine. Cred că ai auzit ce s-a întâmplat. Divorțez imediat. Bine, tata, bine. Dacă vrei să te divorțezi, ne divorțăm. Fără să mă întreb de ce? Pe păi dacă zici tu ce să te mai întreb. De bine știu eu că nu divorțează nimeni m a insultat, tăticule M-a zgornit din bine. casă M-a amenințat cu bătaia Te-ai insultat și pe dumneata Și toată familia Bine, bine, bine, bine, foarte bine Divorțăm momentan, care azi Da, da, ce ești așa grăbit? Păi de ce să mai pierdem vremea? Nu vă înțelegeți? Nu vă înțelegeți și gata ce Nu rău. mă divorțez Ba, te divorțez Nu vreau Ba, o să vrei eu nu pot să permit ca fata mea să fie insultată, bătută și zgornită din casă. Mergem la avocat să facem acțiune. Tot mai am eu și alte treburi cu el. Să părăsească instantaneu domiciliul. Mm. Să știți că am auzit totul de alături. Mm. Domnule Borcănescu, mm. doamna va părăsi imediat domiciliul meu. Divorțul vreau să fie pronunțat în favoarea mea. Mi se va trimite o scrisoare în acest sens. Că crezi că te trezești aici, mă banditule? Sebastițo, te rog să fii mai moderată. Ori suntem gentleman, ori mărlan. haide Hai. așteaptă o vizită importantă. Nu plec până nu-mi iau lucrurile în primire, nu vă plec. atinse, doamnă, ca și casa care fiind dezestre vă revine de la sine după divorț. Mine trimite să vă ia lucrurile strict necesare. Uh, atunci, Fanica, mine la 8 dimineața sunt aici. Bine, papa! Îmi place că vă mai și tutuiți. Pum, e o silă de mie și greață. Doamnă mi Nu te, bucura, nu te bucura că n-ai scăpat de mine? Fer, Fanica, te fac! Fii rai să fii ziarist! Aici, papa! Vino! Stai pune mai facut norca. Nici, nu știu, nici cu macaraua Nu mă mai ia nimeni de lângă dumneata Fai ce imaginație, ce geniu ne-a face Nu, gata, de data asta-i tăbăci Să poftescă. Am înțeles să treci Poți să rămâi și eu? Nu, treci dincolo O regret, o întâlnire ca asta Hai, hai, hai Gata, m-am dus, am Bună ziua Iden Mă ide de sus? Stai jos Fii scurt, ce condiții pui? Ai revolver la tine? ce frică? Nu, dar poate prefer să te împuști Aș și putut să o fac acasă Camona Cred că în această discuție femeile n-au niciun rost Din contră, aș că rolul principal Credeam că mai chemat la un șantaj, nu la o răzbunare Știi despre ce e vorba? Da, te-ai înțeles cu socrătul și ți-a dat documentul Ia auzi. El n-are ce risca, e socrul tău Te înșeli, nu mi l-a dat el, l-am furat eu Ai, fost mai expeditiv ca mine A, te gândise și tu la asta Azi noapte chiar Atunci te-am sugestionat, azi noapte l-am furat eu. Câte pariale vrei pe contract? Niciun ban. Atunci ce vrei? Pe nevastă, ta. Ce? Mâine dimineață ești arestat. În primul rând, nevastă mea nu depinde de mine, depinde de ea. Păi, dar tocmai îi explici situația în care te afli și ori o să te scape. Știu că ești idolul ei. Vreau să-i fărâm idolul. Nai să-i zbutești, mă adoră. Să știi că după primul an de pușcărie o să te uite. Ești cel mai josnic. N-ai își măcar curajul tâlhării Izbești prin femeie Ascultă, aștept răspunsul tău încă două minute Arabela mi-a spus tot Ai iubit-o Da Ți s-a omorât nevasta din cauza ei Da Ca să rămâi liber Asta e tot ce ți-a spus? Nu, asta ce o spun eu e, Ești deștept Află că Mona mai a iubit Am fost primul ei amant Da, tocmai de aia Vreau să-ți plătesc polița a venit timpul ca Zălaru să plădescă polițele lui Codică. Ești diabolic. Da, îngere. Eu am fost iubit pentru mine, nu sub șantajului. Să știi că te previn. Mai ai un minut. Hm. De ce curioasă e viața, domnule? Când te gândești că în bucățica asta de cadran stă libertatea unui tine Un simplu minutar te doboră mai rău ca un pumnal. Am acceptat. Astă seară la 10, o aștept hm. pe doamna Zălaru aici. Dacă nu vine până la 10, inutil să se mai deranjeze. Magistral lucrat, se cunoaște că ai fost elevul meu. E, codică dragă, ce să faci? Tu nu știi zicătoarea, capra sare masa, iada sare casa. Bună seara, Ștefane. Bună seara, doamnă. Trebuie să rectific și să-ți spun și eu, domnule... Eu aștept vizita doamnei Zălaru, indiferent de cine deține această onoare Am detranșat unele chestiuni numai cu soția lui Bartolomeu Zălaru Eu nu am venit la tine în această calitate Atunci trebuie să nu te mai deranjezi Din moment ce am venit, sper că pot să iau loc Da, te rog Nu știu ce anume ai detranșat cu doamna Zălaru, însă eu, Arabela, am de vorbit cu tine Sper să-mi dai întâi etate. Da, timpul meu în această întrevedere este măsurat și obiectivele precise Știi, sper pentru ce te trimis soțul tău aici. Nu. M-a rugat numai să vin ca să vorbesc cu tine. Ce? Să caut să te conving să renunți la dușmânia pe care o porți în cauza mea. Fiindcă el e convins că-l urăști numai din cauza mea. Asta e tot ce ți-a spus? Da. Mi-a mai spus că ai refuzat să stai de vorbă cu el, însă că ai admis să stai de vorbă cu mine. Ceea ce mi-a făcut o deosebită plăcere. Sunt așadar o ambasadoare. <laughs> Eu totuși n-am venit să-ți vorbesc de Toli. <laughs> Îmi place diminutiv da, De la Bartolomeu, e drăguț, nu? Da, îți iubești bărbatul? Ce întrebare? Precisă Da, cred că-l iubesc Știi de ce te-a trimis aici? Ți-am spus Te-a mințit? A fost prudent și lași Nu ți-a spus motivul pentru care vii aici? Da. Pentru ce motiv mă aflu aici? Am în mâinile mele un document Pe care dacă îl reproduc mâine Bartolomeu Zălaru, temutul polemist, omul muncitor, intelectualul de rasă și gânditorul ales și soțul celei mai frumoase femei din București Intră zece ani în pușcărie fără replică mm. posibilă mm. ca un bandit de ultima speță mm. mm. nu, nu e, posibil, nu ștefane, nu pot să cred Da, cheamă-l la telefon și verifică Nu, no, nu, no, no, e cu neputință, tot e un bandit Să știi că n-a fost niciodată altceva de la teza la care copia în școală și până la palatul în care locuiește astăzi, totul, totul a fost făcut din impostură, din șantaj, din fraudă. Dejunul pe care l-ați luat la capșa în ziua când m-a dat afară din redacție și care v-a apropiat sufletește, mi-l datorez mie, nu lui. e Da. De ce mă invitase el? Da, dar prezența ta la dejunul acela... Care a determinat căsătoria voastră era o recompensă amabilă pentru omul care ți-a vândut casa de la Constanța Și acel am fost eu Nu-i adevărat, el a vorbit cu ministrul în fața mea Nici nu-l cunoștea A scos priza de la telefon și a vorbit în vânt ca să-ți facă impresie Da, dar am fost eu personal la ministru care m-a primit chiar în dimineața când vorbise Fiindcă-i telefonasem eu în prealabil ministrului Chiamă-l la telefon și verifică. Nu, nu, nu înțeleg pentru ce toate lucrurile astea nu mi le-ai spus atunci Raiamona Asta nu te am împiedicat să te însor la o lună După moartea ei Și cu cine? Cu fosta logotica a bărbatului tău Cea căreia te-ai grăbit să iei locul Dacă asta e tot ce crezi despre mine E inutil să mai continuăm Mă duc Nu, nu, nu poți să pleci de aici decât atunci când vreau eu Ești prețul restituirii documentului Ești contravaloarea libertății idolului tău De aceea te-a trimis aici să-i obții reabilitarea în brațele mele. Minți! chiamă la telefon și verifică. Și tu ai primit? Da. Eu am cerut. E singura condiție pe care i-am pus-o. Tu sau pușcăria. Ștefane, de ce ai făcut asta? Lucrurile pornesc foarte de departe. Uite, am aici scrisoarea pe care mi-a lăsat-o Mona când și-a zburat creierii. Aici scrie pentru ce s-a omorât Cine a omorât-o cu adevărat? Citește Nu, nu, citește Nu, nu, nu mai e nevoie Te cred De deci, ce plângi? Se pare uh -huh. Poftim Poftim și acest document Ce e asta? Prețul sacrificiului Dumitale Contractul lui Zălaro Soțul Dumitale în acest moment A redevenit un om de onoare Liber și puternic. Fostul meu socru Ilie Borcănescu a câștigat cele 100 de milioane pe care îi le furasem Iar dumneavoastră ați redevenit o doamnă care îi cer iertare că mi am îngăduit să o jignesc Iar eu am redevenit ceea ce-am fost întotdeauna Un om bun, un om generos, un om drept Nu, un om sărac, un anonim, Ștefane, un ratat Ștefane nu meu, nu. cum să-ți mulțumesc să nu crezi că ceea ce am consimțit să fac era pentru soțul meu Pentru mine omul acesta a murit în clipa când am înțeles că m-a trimis la tine În loc să se împuște Atunci, de ce ai primit târgu? Ca să mă pedepsesc, Stefane Iartă-mă că nu te-am înțeles, că n-am știut să te aștept Acum e târziu, Arabela Dincolo de zidurile casei acesteia nu. Mâine viața ne va înghiți din nou pe amândoi nu. Mâine... Eu nu mai sunt nimeni M și nimic. Mâine nu va ști nimeni nimic. Eu nu o să vorbesc. Telefonez acum, chiar lui Zălaru, că nu accept târgul, că viața mea lângă el s-a sfârșit din clipa asta, cu sau fără voia lui. Iar eu voi fi fericită să-mi cu tine ceasurile care ne-au rămas și mai ales pe cele care ni le-am furat. Arabella, nu te grăbi să iau hotărâre Vreau să fiu a ta, Ștefane. Dragostea. Nu! Nu să fii fericit, câine! Ștefane. Pentru ea mai ai trimis să fur, pentru ea ți-ai ucis nevasta, pentru ea ai furat și ai chinuit. Ștefane, e nebuna? Da, nebună de dragoste, doamnă, nebună de lacrimi, nebună de durere. Dacă m-ar fi omorât, n-ar fi fost nimic, dar omul ăsta mi-a ucis inima. Haide, domnășara, haide, domnășara Silvia, trage, trage, ce mai aștepți? În sfârșit, văd și eu... Primul gest de revoltă, primul în în care trăiesc Nu-l opri la jumătate Trage, fetițo, nu ezita hai, Trage, Silvia Grunțul tău va fi simbolic Va intra în capul meu ca să e templele unei lumii întregi aceea care vă fură, vă exploatează Care trebuie să dispară sub trăsnetul dreptății voastre hai Ștepane... Haide, domișoară ai curajul dreptății dumitale Trage! De ce-ți tremură mâna? Trage, Silvia! Trage! Ați ascultat? Al optulea păcat, de Tudor Mușatescu. Adaptare radiofonică de Leonard Efremov. Distribuția a fost următoarea. Ștefan Balint, George Constantin, Bartolomeu Zelaru, Mircea Șeptilici, Arabela, Adela Mărculescu, Mona, Tatiana Ekel, Barbu, Cornel Vulpe, Panțiru, Virgil Ogășanu, Neaduță, Matei Alexandru, Silvia, Magda Popovici, Tița, Rodica Sanda Țuțuianu, Borcănescu, Alexandru Arșinel, Redan, Ion Pavlescu, Asistența tehnică, Mura Berdeș și Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.